і Віктор Медведчук. Уряд США звинуватив його в наданні фінансової, матеріальної та технологічної підтримки Януковичу, а також у тому, що він є лідером антиукраїнської та ксенофобської організації «Український вибір», члени якої підривають